«Геть, іродові душі!» – крикне на них Шрам. Побачивши перед собою попа, усі зараз трохи й зупинились. «Що се? каже Шрам. «Чи ви, турки чи татари, що нападаєте на подорожніх? Чи у вас християнська душа? Чи вже і в Бога віру забули?» «Ні, панотче», – обізвався один. «Не забуде чоловік християнської віри до віку?» Та як же стерпіти, коли притьмом давлять кармазини людей по дорогах? Да ще, слава богу, в нас руки не в кайданах, озвалось уже двоє чи троє. Ще не попустимо глумитися над собою. Буде вже й того, що один свиту золотом гаптує, а інший, може, і сірячини немає. Один оком своїх сі не займе, а ми ось. З половини косимо. А вибивались із підляхів осі у копі. Так, бачу, бачу, каже сам до себе шрам. Усюди пробралась із Запорожжя халепа. Із Запорожжя, кажуть. Де тобі, паноче, із Запорожжя? Це все наші городові коять, а на Запорожжі уся рівень. Нема там ні панів, ні мужиків, ні багатих, ні вбогих. Бідні і сліпорожденні ви діти, сказав їм крізь сльози Шрам. Нехай Господь змилується над вашою темнотою. Пустіть, коней, пустіть, не заступайте дороги, а то я призову на ваші голови проклятіє Господнє. Ну, вже пустімо, нічого робити кажуть косарі, розходячись по боках дороги. «Знав ти, панотче, сьо казати, а вже якби не ти, то ми б дізналися, із якого дерева повиточувані спиці в ридвані. Не оборонили б його і позлотисті, і цяцьки, що дурні ляхи повимудровували. Нехай вас Бог помилує» каже, од'їжджаючи шрам, у тяжкому недузі виходите. Проклят, проклят хімородник, що заморочив вам голови. Отакі От пісні слухали наші подорожні до самого Ніження. Чи заїжджав шрам до кузні підковати коню-підкову? У кузні коваль, забувши про залізо в горні балакав з хуторянами про чорну раду. Що ж ви, каже, лагодите чересла та лемеші? Лагодьте лучше батьківські списи, бо буде худко усім робота. Їхали в Ніжень-Запорозці, де казали, що знов піднявсь такий гетьман, як Хмельницький. Чи сходилась де у сельці між миром судня рада? Діди? Замість, щоб укладати громаді суд, розказували, звідки почалось козацтво, і як увесь мир вибивсь був із підляхів і недоляшків на волю. «Що тепер за державці козаки?» – каже інша сива борода, бо тоді поважні посполиті люди носили бороди. «Ще з такими можна поборотись!» За Наливайка або за Павлюги були ляхи державці, да не доляшки. Один над сотнею сіл, та і з тими якось наші справлялись. Он як був Кисіль або Вишневецький, Ярема. Батечки, було «Ідеш, чумакуючи степом, чиє село Вишневецького, чиї лани Вишневецького» чи є староство Вишневецького, та й за тиждень не перейдеш його держави. Знаєте, робили ті великі пани з королем, що хотіли, дек усі городи й пригороди пороздавав їм король, то на староства, то на волості, да й з такими, що, кажу, дуками, батьки ваші справлялись». Отак, як зачне оповідати, мов, із письма беручи сива голова, то судня рада і про свій суд забуде».